Hoofstuk 69 Die angstige nacht van die jong menseoffers die drie duiwelse afgodsdienaars Serenee se sy innerlike verontwaardiging en streng regverdige oordeel vry het vir die slagoffers dood vir die drie priesters Die drie onderpriesters het toe hulle op die offerplein aangekom het dadelijk kan die bewakers van die arme jong slagoffers wat dier doodsangst oorweldig was, bekend bekendgemaak dat die vastgestelde onherroepelike offerplechtigheid eerst die volgende moorde des te sekerder sou plaas vind, omdat die hoese reeneers self dit verordeneer het. In wat terstemming hierdie bericht die 2000 slagoffers gebring het, het geen hardere beskrywing nodig vir hom wat uit die geskiekindige tradisie weet dat sylke slagoffers ter versoening van die verskillende afgoorde ook baie verskillende martelingsmethodes moes deurgaan en dan gedood is. Dit sal vir ie menig eente weers en wekkend wees om al die byna duisend verskillende maniere van marteling te beskryf. Daarom sal ons ook daarby verbygaan. In plaas daarvan sal ons aanstons met Sirenius, Maronius en Jozef in die vroege ochend die offerplek besoek en daar een bykie rond kyk. In die vroege, buitengewoon, helder ochend het die, die drie boog genoemde sê hulle self na die vastgestelde offerplek begewe. Met die grootste verbittering het Sirenius al vanuit die verte die ontzettende angst van die hee gehoor wat geoffer moes wort Daarom het hy sy pas versnel om toch so gauwmoendlik een einde te maak aan hierdie gruwelike toneel. Op die plein aangekom was hy ontsteld oor die menslike onmenslike gevoel van die drie onderpriesters wat al met die grootste verlange op die bevel van Sirenius gewag het om met die slachting te kon begin. Sirenius het die priesters dadelijk naom laat kom en hulle gevra, Sê my, Voel jylle geen sinds jammer vir die prachtige jongmense nie, en wat so al allergruwelik vermoor moet word nie? En het jylle geen medelije met hulle in jylle harte nie? Die priester sê, Waar die goede voel, daar is sy einde aan menselike gevoelens. Voor die goede is mense lewens niks, en dikwels alleen maar gruwel. Dit maak ons, hulle dienaars op aarde, aan hulle aard gelijk, en ons kan daarom geen herbarming in ons dra nie, wel echter een gevoel van genoe en een gejuig, omdat ons in staat is om die goede stiptelik te dien. Dis sien ons nou ook reeds uitermate uit na die slachting van hierdie offers, wat toch in elk geval selde dier die hoge goede verlang word. Hierdie uitlating het Serenius so'n enorme skok in sy hart bezorg, dat hy van woede oor hierdie priesters begin te bewe het. Hy het echter weer vinnig moed gekry en aan die priesters gesê, wat echter as zee is homself hier so bevind en hierdie slagoffers die lewe skenk, wat so jylle dan doen? Die priesters antwoord, dan so die offer sekerder moes plaasvind vind, om het alleen maar een toetsing van ons priesterlike dienstuiver so wees as ons ons dan sal ontferm oor die uitgesoepte slagoffers, dan sal zies ons as misdadigers beskou en ons die weerlig straal in donder vernietig. Maar sy het verdere vraag aan die priesters gestel en gesê, wat het die ander hoop priesters dan aan die goede misdrywe, dat hulle so wreet in hulle paleis gedood is? En die priesters antwoord, Weet jy dan nie, dat daar nog een onverbiddelike nood lot boe alle goede en hulle priesters heers nie? Dit het die priesters gedoet. soos hulle nou die goede opgehits het, dit kan die goede echter nie dood nie, maar wel die sterflike priesters, wat nog hier en daar is. Goed, het Sireneus gesê, van ochend na bemiddernacht het die vatum na my gekom en aan my die bevel gegee, om aan al hierdie jongelinge hulle lewe terug te skenk, en in die plek daarvoor julle te offer, en wel so sekerlik as wat ek Serenius heet, en my broer Julius Augustus Caesar, wat is opperste konsul en keizer in Rome regeer, wat sê julle dan van hierdie bericht? Die verskrikkelike nie sê die priesters laat verbleek, en die ander slagoffers weer tot hulle bewissein laat kom, want nou het Sireneus dadelijk aan die slagoffers hulle vrijheid bekend laat maak, maar die drie priesters word vastgebind en vir hulle terechtstelling gereed gemaakt.